Biblioteca Maja Martin Oamenii ciori, autor Gabi Schuster. Iată ce fac oamenii aceștia: trăiesc din gunoi, ciorile cu capete de om, patul și lungostează pe asfalt, să nu-i calce, orbi, care se duc grăbiți acasă, orbi. În nopțile cu vânt, zdrențele sunt prinse în cuie, bătute în carnea puțină până la os. Foamea stă de pază. E cel mai sentimental însoțitor Banii nu se coboară atât de jos Dacă plouă, roata dințată din pântec nu curge la canal Cu frunzele și ambalajele goale Carnavalul a luat sfârșit Ne luăm indiferenți pielea de fiecare zi Și trecem la nepăsarea de fiecare zi Laboratoarele iubirii schimbă ADN-ul cu o spirală de monede Până la lăcomia fără margini, se strecoară prin sânge, intră în labirinturi, lasă urme, Ploo, foamea nu se spală, nu șiroiește la canal, oamenii să rămână între oameni cum merită. Pământul este al nimănui, rătăcește de multă vreme sub soare, cu gropile de gunoaie pe burtă. Ciorile cu ghiare de om se ceartă cu ciorile cu cap de ciori, croncăne, Croncane pe pradă. Lectura Maya Martin